Це не тому, що він не надіявся на своїх хлопців. Він знав їх давно і вірив їм, як самому собі. Він просто сам ласий був до такого шматка. Він аж тремтів увесь, коли траплявся такий небезпечний випадок, такий шанс, де можна було дати волю своїй винахідливості, умінню, хоробрості. І по праву командира, Козаков завжди брав собі найнебезпечніше завдання – не задумуючись, що може поплатитися за це життям. «Ти, сержанта, зловживаєш своїми личками», – наріхали товариші. «Завжди сам лізеш чортові на роги». «Це я даю козакову поблату», – висловлювався сержант про себе в третій особі. Розвідники почали давати гастролі, і одразу ж із вежі пролунало кілька коротких черг. Козаков поповз між камінням, Ледве помітний, сіро-зелений, як степова ящерка. Бійці продовжували дратувати вогневу точку. Знову кулемет дав кілька черг, проте кулі високо прозумкотіли у чистім сухим повітрі над головами розвідників. «Що за чорт?» – здивувався один з розвідників. «Стріляють не по нас, а понад нами. Може, ми в мертвім просторі?» «Кейбіс!» – дивись. Вони приблизно змірили кут від вершини сопки до них. Виходило, що кулі могли б стікти по них. Козаков повз непомітно. Він, Козаков, якого на тактичних навчаннях ніякою силою не вдавалось командирам змусити повзти по Пластунському щиро, без фальшу, тут повз так, ніби це з дитинства було його найулюбленішим заняттям. Озернувшись, він став на ноги лише тоді, коли наблизився зовсім до підошви кам'яниці, де вже й справді був мертвий простір, і зверху не могли його бачити. На терті об камінь лікті гостро вщеміли. А в часи перепочинку, коли дивізійна пральня з дівчатами стояла недалеко від полку, ті в козакого були завжди старанно заштопані. Тоді й трофейні чоботи його вилискували дзеркально, а ясна руда велика голова, підстрижена боксом, пахтіла найкращими парфумами європейських фабрик. Тоді, а коли полк вступав у бої, або коли хазяїн щоночі ганяв козакова діставати язика, а язик не попадався, тоді сержант на свій зовнішній блиск і на дівчат махав рукою, ходив мовчазний, сердитий, занехаєний, як з похмілля. І тільки повіки його нервово посіпувались. У погляді його тоді було і справді щось вовче. У такому стані він був і зараз. Не до шику було, не до чепуріння. І знову спідня сорочка, висмикнувшись, стримить у нього ззаду, як парашут. Нема нічого ти порепались. Руда щетина вкриває випнуту кістляву щелепу. Забув уже козаков і пральню, і шик, і всі свої фронтові розваги. Нічого зараз для нього не існувало, крім завдання. В такі моменти все життя його зосереднюється в зеленкуватих, трохи скошених очах та наставбурчених вухах. Ось він причаївся як рись, стоїть під скелею, строшко наслухаючи, трохи схиливши голову набік. І розкривши рота. Якби його хто підгледів у цей момент, То побачив би, Як у його очах Уже іскряться найсміливіші Вигадки і комбінації. Крок за кроком посувався вгору, Хапаючись за колючі кущі Шкарубкими властовинні руками. Надійні, широкі руки, Що так подобались дивізійним дівчатам. Озарався, Наслухав, і знову дерся по камінню, напружуючись усім тілом, яке ставало, коли він підважувався одним суцільним гнучким м'язом. Ніякої стежки тут не було. Хто там на висоті? Скільки їх? Ці думки не лякали Козакова, а тільки заохочували, підйоджували швидше видертися туди і помірятися силами з ворогом. Гірські орли кружляли високо в синьому небі. «Сюди, мабуть, ніколи не залітали степові наші птахи», – подумав Козаков. «А ми залетіли». І ось нарешті вершина. Це була площа значних розмірів, безладно завалена голим камінням, хоча знизу здавалося майже гострим шпилем. З наготованою гранатою в руці сержант почав скрадатися між камінням в той бік, де зрідка зривалися скупі кулеметні черги. Чому їх не взяти живцем? Краще я їх живцем, раптом вийшов козаков. Свіжаків приведу. Хазяїн буде радий. Знову пристебнувши гранату вусиком до пояса, він узяв автомат на руку, тримаючи його на поготові. Те, що побачив козаков, Зупинившись за останнім каменем, вкрай здивувало, вразило його. За кулеметом, на самім краю урвища, лежав один однісінький солдат у мадярському жовтому обмундируванні, але босий. Навколо нього валялися коробки з-під патронів, купи вистріляних гільз, відіткнута алюмінієва фляга. Більше не було нікого. І нічого. Солдат пильно вдивлявся поперед себе вниз, не помічаючи, що хтось уже стоїть в нього за спиною. «Чого він босий?» – подумав казаков, і, наставивши автомата, звично з підкресленої байдужості сказав «Хендехох!» Солдат обернувся до нього обличчям. Це було обличчя мерця, подоба якоїсь єгипетської мумії, винятої з гробниці. Один маслак, один череп, обтягнутий темно-жовтою спеченою шкірою. Тільки глибоко запалі очі ще жили і горіли таким щирим, змішаним з божевільною радістю подивом, що козакову раптом стало жаль свого бранця. «Хендехох!» — сказав сержант ще раз таким тоном, наче пропонував землякові закурити. Солдатів і, сидячи, підняв руки. Тільки тепер Козаков зрозумів, чому кулеметник босий. Обидві ноги його були прикуті до каменя залізними короткими ланцюгами. Смертник майнуло Козакову в голові. Та це ж смертник! Досі він багато чув розповідей бійців про цих смертників, що їх ворог залишав за собою при відступі, але на власну віч бачив такого бідака вперше. Камрад, не вбий, скривився солдат жалібно, вдивляючись у козакова злякано і приязно. Я сам хорват, товаришу, є хорват. І щоб швидше переконати цього плечистого юнака з автоматом, що перед ним таки справді хорват слов'янин, бранець сухим, скрипучим голосом натужно проспівав йому рідною мовою якийсь фривольний куплет, щось на зразок коломийки. Сержантові нестерпно було на нього дивитись. До такого стану довести людину, посадити на ланцюг без води, без хліба і заставити стріляти у своїх же братів. Та ще ця скрипуча сараміцька пісенька, якою він хоче врятуватися від смерті. Губи солдата запечені, як чорна хлібна шкуринка, ледве розмивкалися. Його, видно, палила спрага. «Ех ти!» Козаков відстебнув від пояса флягу, і хоч там було води всього на один ковток, і самому йому пересихало в горлі, він, не вагаючись, подав флягу старому солдатеві. «Пий!» Солдат схопив флягу обома руками. Сухі до краю виснажені руки його дрижали, коли він пив, і навіть рідке сивіюче волосся на голові тремтіло, безвладно відкинувшись назад. «Песеним ципи!» «Спасіба!» «Мерсі!» повертаючи флягу дякував солдат всіма знаними мовами. «Руський добрий!» «Руських любін!» Козаков однією рукою, піднявши автомат у небо, дав три одиночних постріли. Це було сигналом униз його хлопцям. Один з них одразу ж метнувся до командира полку доповідати, що все вже в порядку, вогневу точку знищено. Хорват тим часом показував козакову свої солдатські документи, і козаков, розглядаючи їх, удавав, що цілком у них розуміється. Так, так, угу, суворомирка він у документи. Хвилюючись і все ще не пам'ятавшись, солдат розповідав про себе. Він горський хорват з балатону за фахом Чезмар, тобто швець. Коли Салаши закликав його до армії, запродавши німцям, він не хотів стріляти в своїх східних братів слов'ян і вирішив будь-що здатися в полон. Нав'язавши одніє ночі на Гвинтівку білу хустку, він пішов у гори. Цілу ніч кружляв у якихось безкеттях кам'яних лабіринтах, без компаса, без керма і без вітрил із своєю білою хусткою на Гвиньківці. На світанку йому здалося, що він нарешті досяг мети. Із скелі над ним чахкали малі міномети, і він почав туди гукати, махаючи білою хусткою радянським бійцям. До нього звідти швидко спустилися німці і мадяри. Отак, проблукавши ніч в Альпах, Жорстокі гори Альти. Він знову попав до осоружних фашистів. Ті одразу згадалися, в чим річ. Одволив штаб батальйону. Там офіцерня довго глузувала з його невдалого переходу у полон, а потім було винесено вирок розстріляти. Проте з солдатами у них сутужно, і один з офіцерів порадив залишити його в засідці на крайньому глухому фланзі батальйону. Це була певна смерть. Його прикували на цій кам'яній вежі біля МГ, примітка, МГ-система німецького кулемета, позбавивши всього, залишивши йому тільки патронів в досталь. Тепер вони знали, що він загине так чи інакше, або сконає сам, змучений, спрагою, розкльований птицями, або впаде під кулями, відстрілюючись до останнього, коли на нього наступатимуть. Не стріляти він не міг, він мусив стріляти. Це була остання надія для нього, прикутого на цій альпійській скелі. Тільки пострілами міг він окликнутися до живих, дати їм знати про себе, що він є, існує, живе. Коли б у нього скінчились патрони, він сконав би тут страшною повільною смертю на безхліб'ї та безводді серед розпеченого сонцем каміння. Бо хто почув би його стогінь серед цих безкраїх пустельних кам'яних гір? Кому спало б, на думку, шукати живу людину тут, на краю світу? Хіба що голодні орли прилетіли б випити йому очі. Лежало б через місяць тут почорніле солдатське тіло, висушений кістяк, прикутий біля німого, уже заржавілого від гірських туманів МГ. Могло б так бути. Але не буде, замислився Казаков. Може, у першого це його власна роль на війні постала перед ним у новому світлі. Гарно рятувати людей. Краще, ніж убивати. Розповідаючи про себе, усе тягнувся рукою, щоб доторкнутися нею Казакова. Йому немови й досі не вірилося, що перед ним живий радянський сержант у вицвілі пілотці з автоматом на грудях. Посеред своєї розповіді хорват раптом замовк, зупинивши зачудований погляд на ордені слави, що висвічував у Козакова на засмальцьованій гімнастерці. «Кремль?» – сказав солдат, вказуючи на силует спаської вежі на ордені. «Кремль. То є Міць, то є Вікторія». Козаков підвівся, підійшов до важкого МГ, і взяв його обома руками за теплий ствол, як коваль за молот. «Зараз я тебе розкою, братиш!» Орли кликотіли, велично плаваючи понад глибокими, повними спеки між гір'ями. Опівночі, коли гвардії підполковних Саміїв, Випустив з ракетниці одну по одній шість зелених ракет. Німці і угорці, які обороняли перевал, навіть не думали, що кінець їх так близько. Їхні вартові, не розуміючи, в чому справа, здивовано поглядали, як розсипались ракети холодним зеленим блиском у них над головами. Хто ж бо знав, що два радянські батальйони вже звечори лежать обабіть сосе в телу,